Sagoberättandets sorger Sida 25-31 till Underrubrik Lears barn Sida 29 Symbolbeskrivning Överst kön den mäktiges gravsten Med hans namn inristat med ogam Det forniriska alfabetet som innehåller 20 bokstavstecken i form av cirklar och sträck, som möts eller korsar varandra på kanten av en sten. Nedanför Ken, förvandlad till svin. Det svin som avbildats här ska föreställa ett svin av den så kallade stenåldersrasen, en korsning mellan ett vanligt svin och en vildgalt. Därunder trollkvinnan Ifej. Förvandlad till luftdemon. Lys barn i svangestalt. De gyllne kedjorna som det bär runt halsen visar att det är förvandlade människor. Inläsarens kommentar. Teckningarna ses till vänster på sida 25. Överst. En reststen sten. Över vars ena kant Löper sträck Det flesta horisontella Nedanför stenen Ett svin En djävulsliknande varelse Med klohänder och horn Svanar Med tunga kedjor Runt halsen Slut på inläsarens kommentar Den grupp av sagor som går under namnet Sagoberättandets tre sorger skrevs ner under senmedeltiden. Men det teman som behandlas är mycket äldre än så. De båda sagor som följer här handlar om personer som tillhör Tuthadej. Den första, berättelsen om Tyrenns barns öde är en mycket gammal mytologisk berättelse. Som handlar om förvandlingar, trolldom och hämnd. Kön, den mäktige. Far till Luke Långarm. Var son till läkaren John Kett. Kön och hans båda bröder, Ku och Ketan. Hade till svuna fiender tre andra bröder. Tyrenns söner Brian, Jokkar och Jokabarp. De båda släkterna kunde inte träffas utan att råka i gräl och tog alltid varje tillfälle i strid. På den tiden, när Tutadei fortfarande levde under hotet från Fomorna kom luk en dag till sin far och sina två farbröder för att be dem om hjälp inför ett befarat anfall från Fomorna. De åtog sig villigt uppdraget och for var och en åt sitt håll för att varna sitt folk för anfallet. Ken for norrut till mag slätten, och fick där sin förfäran se tirens tre söner i full stridsmundering komma emot sig. Det var också på väg till striden mot Fomorarna. Han insåg att han ensam inte kunde försvara sig mot dem och såg sig om efter en flyktväg. Inte långt därifrån såg han en stor svinjord och han rörde vid sig själv med sin trollstav och förvandlade sig en blink till ett svin och började böka i gräset tillsammans med resten av jorden. De tre bröderna hade allihop sett Ken och när han plötsligt försvann frågade Brian de andra vart han hade tagit vägen. "Det vet vi inte", svarade de. "Ynkryggar", sa Brian. Ni skulle ha sett bättre upp Krigaren har rört vid sig själv med en gyllne stav Och förvandlat sig till ett svin Och går nu och bökar tillsammans med de andra svinen där borta Det var illa, sa hans bröder För svinen tillhör Tuthadeis folk Och även om vi dödar allihop Kanske han ändå undkommer Det är illa beställt mera kunskaper om ni inte kan skilja ett druidsvin från ett riktigt svin, sa Brian och slog till dem med sin druidstav och förvandlade dem till ett par jakthundar. Ylande satte hundarna efter druidsvinet som hade skilt sig från det andra och rusade mot en träddunge. Alldeles innan svinet nådde dungen genomborrade Brian dess bringa med sitt spjut Svinet skrek åt dem. Ni har begått ett nidingsdåd, sida 26. Jag hör att du talar människospråk, sa Brian. Tills idag har jag också haft mänsklig gestalt, svarade druidsvinet. Jag är Ken, Junkets son. Jag ber er skona mig. Vi ska skona dig Och vi beklagar djupt vad som har hänt dig sa Jochar och Jochabar Som hade återtagit sin mänskliga gestalt Men Brian sa Jag svär vid mina luftgudar Att finger du så livet tillbaka sju gånger Skulle jag ändå döda dig igen varje gång Bevilja mig då en enda önskan Låt mig återta mänsklig gestalt det ska du få, sa Brian, för det bär mig mindre mot att döda en människa än ett svin. Ken återtog då människoform och sa, nu måste ni i alla fall ge mig nåd. Sida 28. Det ger vi dig inte, sa Brian. Jag har ändå lurat er, sa Ken, för om ni hade dräpt mig då jag hade svingestalt, skulle ni bara ha blivit bötfällda för att ha dräpt ett svin? Men eftersom jag blir dräpt i min egen mänskliga gestalt och dessutom är adelsman är priset för min död så högt att något högre aldrig kommer att dömas ut. Luk är min son och han kommer att förstå vem som har dödat mig när han ser mina sår. Då ska vi inte använda vapen utan stenar sa Brian tog upp en tung sten och slungade den mot köns huvud. Kön dog på fläcken och när bröderna hade begravt hans sargade kropp fortsatte de sin väg till striden mot formorna. Luke anförde härarna och ett stort slag utkämpades och vanns. När striden var över frågade han om någon hade sett hans far– och när han hörde att ingen hade sett honom, förstod han att fadern var död. Min far finns inte längre i livet, sa Luke. Jag lovar vid min själ att jag varken ska äta eller dricka, förrän jag vet hur han dog. Luke och hans män gav sig av för att genomsöka landet, och kom slutligen till den plats där Ken hade dödats, och där talade marken själv till dem. O oh, Luke, här var din far i stor fara. Till när han mötte tyrans barn var han ensam och tvangs förvandla sig till ett svin. Men det var i sin egen gestalt som han dödades. Luke befallde sina män att gräva upp kroppen så att han kunde se hur fadern hade dött. Han fylldes av sorg och vrede när han såg kens fruktansvärda sår. När Luck hade sjungit ett långt sorgekväd över ken Begravde det honom igen Det reste en sten på hans grav Och på stenen ristade det in hans namn med ogam Kelternas urgamla skrift Och därefter vidtog det tävlingar Som förekom vid stora mäns begravningar Sedan for Luck till Tara Och såg, där han satt bredvid kungen Tyrens tre söner, vackra, dugliga och mycket avhållna män. Luck reste sig upp inför folket och påkallade tystnad. Gudinnan Danus barn, sa han, vilken bot bör en man kräva av de män som har dödat hans far? Det församlade förstod inte vad han menade och såg förvånat på varandra. Kian är död, sa Luke, och hans mördare står mitt ibland er. Det är män som utfört ett så skändligt död förtjänar själva att dö, sa kungen. Och folket, och även de tre skyldiga bröderna, mumlade gillande. Om jag vore mördaren skulle jag hellre erbjuda gottgörelse än offra mitt liv, fortsatte han. Då reste sig Brian Den äldsta av Tyrens söner Och erkände mordet på Ken Och Luke sa sig vara villig Att godta bot Hellre än att ta deras liv Detta ska bli ert straff sa Luke Ni ska hämta tre äpplen En svinhud Ett spjut Två hästar och en stridsvagn Sju svin En hundvalk och ett stegsbett. Och tre gånger ska ni också ropa uppe på ett berg. Det är det vederlag som jag kräver. Tyrans söner var förvånade över det ringa straffet. Men misstänkte att det var en fälla. För det kände väl till Lux ursinne och makt. Det var inte förrän det hade svurit inför kungen och alla Irlands ädlingar att utföra vad som hade förelagts dem. Som luck lät dem förstå att deras uppgift var omöjlig. De tre äpplena är äpplena i Hesperidernas trädgård. Den som äter av dessa äpplen botas från alla sjukdomar och får alla sina sår läkta. Och äpplena förblir ändå hela. Och den som kastar med av äpplena träffar allt vad han önskar och har ändå alltid äpplet kvar. Äpplena bevakas dag och natt och ingen kan stjäla dem. Svinhuden tillhör kungen av Grekland. Också den har helande kraft. Och vatten som rinner genom skinnet förvandlas efter nio dagar till vin. Spjutet är den persiske kungens förgiftade spjut. Och de två hästarna och stridsvagnen tillhör kungen av Sicilien. Och kan gå över land och hav Åt alla håll som kusken styr Det sju svinen Är heller inga vanliga svin Det tillhör kungen Av de gyllne stoderna Och trots att det dödas varje kväll Blir det levande igen nästa dag Hundvalpen Måste ni ta från kungen Av Iroidi. För hon kan fånga Alla vilda djur som hon ser och ligger på havets botten Mellan Britannien och Erin Ni har slutligen lovat att skrika tre gånger uppe på ett berg Men jag begär att ni ska göra det på det berg Där mitten. Den man som lärde min far krigskonst Bor med sina söner Han kommer inte att förlåta ett nesliga död, Och ni kommer att misslyckas med denna uppgift så väl som med det andra Sida 29 Nedslagna och tysta Gav sig de tre bröderna iväg För att fullgöra sina uppdrag Och lämnade Irlands kust Långt bakom sig Många år gick Och mot all förväntan Lyckades tyrans barn Utföra alla sina omöjliga uppdrag vid det sista var det dock nära att det hade fått sätta livet till. För striden mot Missen och hans söner blev hård och det blev svårt sårade. Endast Luke hade förmåga att hela deras dödliga sår. Men när Brian bönföll honom om att han skulle rädda dem vägrade han. Fingar jag än så mycket guld att det täckte jorden från den ena kanten till den andra Skulle jag ändå inte rädda er på grund av den fruktansvärda död som ni gav min älskade far Svarade Luke Brian återvände till sina båda bröder La sig ner bredvid dem och alla tre dog Deras far som älskade dem kom dit och sörjde sedan föll också han ner död bredvid dem, och det begravdes alla i samma grav. Och detta var det tragiska öde som drabbade Tyrrens barn.